Bismillah, alhamdulillah, o salatu, rasulina Muhammedin, o ala alihi, o sahbi i Za one koji su s nama svih ovih prethodnih osam emisija znaju da govorim na temu ko smo mi bošnjaci, ova tema bi se mogla i s jednim rezervnim ili podnaslovom nasloviti kao ponosna historija jednog naroda na temeljima islama. Zašto govorim o historiji Bošnjaka iz izrazoga prevaskodno što o sebi ništa ne znamo ili vrlo malo znamo. A imamo i tekako o čemu da govorimo, imamo čime da se pohvalimo. Pravim nekada paralelu sa našim komšijama koji da imaju ovo što mi imamo, danovnošno bi o pričali. Nažalost, historija Bošnjaka naroda većinskog u Bosni i Hercegovini autohtonog naroda i u Sanđaku Kosovu, Makedoniji i tako dalje ne izučava se ni u školama ni na fakultetima što je katastrofa sama po sebi a razlog dekadence nazadovanja i propasti jednog naroda jeste prije svega kad o sebi o svojoj historiji ne zna ništa došao sam u tom smjeru iu u tom smislu do 18. stoljeća 18. stoljeće prije od 1700 prve pa do kraja i u 17. stoljeću pardon u 18. stoljeću desilo se nekoliko vrlo bitnih historijskih događaja vezani za Bošnjake i njihovo biće i njihovu historiju. Pri svega desio se čuveni boj pod Banjalukom ili Banjalučki boj 1737. godine gdje Bošnjaci sami u Banjaluci ili znači na Banjalučkim tvrđavama pobjeđuju tada jednu od najvećih svjetskih sila Austro-Ugarsku. Austro pretenzije posebno Ugarske prema Bosni bile su još i srednjeg vijeka tako da i to bi jedan od pohoda koji se desio preko Save na Bosnu i Bošnjake. Bošnjaci, znači, sami se organizuju, dolaze iz čitave Bosne, iz čitave Bosne i Hercegovine. Rekao sam ranije da se Bosna i Hercegovina stoljećima zvala Bosna, da je bila sazdana od devet sanđaka teritorijalnih cijelina. Znači, iz čitave Bosne se organizuju Bošnjaci i dolaze u Banja Luku braniti Bosnu 1737. godinom velikom boju pobjeđuju tadašnju najveću ili jedno najvećih evropskih i svjetskih sila, vele sila, Austro-Ugrarsku kraljevnu, Austro-Ugrarsku To je jedan uh, slavan događaj u historiji Bošnjaka, tako da Austrija i jugarska nakon toga uh, dobrih 50 godina više nije vršila upade u Bosnu i nije pokušavala zauzeti Bosnu i tako reći poraziti i porobiti bošnjake. Dvije godine nakon toga e, Bosanska vojska Bošnjačka vojska odlazi pomoći svojoj braći, znači bošnjacima u sandžaku koji su živjeli e, u nekoliko sandžaka Bosne, na znači ču novopazarskom sandžaku, zatim u dijelu sa hercegovačkog sandžaka koji je Buhata i Pljevlja, rekao sam čuvenu Tasliđu, e, bijelo polje, pripolje i tako dalje pod vlastvom Murat paše također izvojevaju pobjedu 1739. godine i rekao porazi Austrugarske, porazi Austrije bili su razlogom da 50 godina nakon toga više ne diraju u Bosnu i ne prelaze Savu da bi znači osvojili Bosnu. Ovdje sad vrlo zanimljivo što taj čuveni Banjalučki boj, boj Bošnjaka gdje su Bošnjaci sami odbranili Banjalučku i Bosnu koji nam ostaje, ako Bog da, za one koji znaju do sudnjeg dana, da samo spomnju njemu priča, mi danas od te naše čuvene bošnjačke banjaluke koju su bošnjaci i napravili i sazdali i popravljali, koju su, koju su uh, razvijali, Mi danas gotovo nemamo ništa. Danas kad se spomeni Banja Luka, nažalost, a sve to u okviru naše dekadence, slično kao sam Nikšićem kojim sam spominuo, Kolašnjem kojim sam spominuo Pljevljem koje koji koji evo spominjem Smederevom, Užicem, Valjavom, svim nekadašnjim bošnjačkim, muslimanskim gradovima, mi danas o te Banja Luka imamo samo jednu jednu lijepu uspmenu imamo želju, tendenciju za povratkom, zovemo, smatramo još uvijek svoju, koliko ona naša to najbolje znajunje koji tamo žive od Bošnjaka. Danas je postala paradigma, postala glavni grad jedne genocidne tvorovine i s tim u vezi jedna velika tuga, u stvari okupi i zaokupira čovjekovo srce. Kada se spomeni Banja Luka, šta je ona bila Bošnjacima za Bošnjake? A šta je danas? Molim Allaha uzvišenog da nas popravi, da nas uputi, da nam popravi naše stanje, da nam popravi naš hal i da on bude naš pomagač i zadovoljan sa nama. A ako nam on bude pomagač i njegovo zadovoljstvo, onda ćemo biti gorniji i bit nam dovoljno. Amin.